Me bastimendu utxak uh, em, idekitzen dituzte eta pixka bat zailtasunetan diren jendeak uh, uh, bizi jarrazteko eta hortan egin nahi baitu bat zirela boikasleak, langileak, bat zirela papeji gabekoak eta da pixka bat antolatzeko, bizitzeko Bizitoki baten enukaiteko, baina nire antolatzeko tailak eta eusadez berdinak e, frantzisa ikasteko bat zulentzat edo denbora pasatzeko eta janaria ere rekuperatzen dute egunerako bizian hilauteko. Ebe ongi, be, konten dira, beste erduz egiten al, ez dituzten aktivitateak egiten albait dituzte Eta ere, uh, fe voilà, hongida eta ta dena, ezta gainera alaureanik guneroko bizean ezta beti hecha ala gia adinor eta gauza batzu ta bizitaintuz dela, estilenak beti rechak, kamporatuak dira batzutan eta fe voilà, pizka bat partikulara dela, beraz oha, pedena estetibibarte uh, o por eta ortaika uh, u huntsia presentazioa egiten egin itane, Bela, euh, venir Europeei Bas jave envie je. Euskal eta egia heeiian nuen eta hormiz. zaldi bati gaitia heeiia nuen eta egin e dut. Akoariomeraat ere izan gira, arrain batzu telebistan bakarrik ikusi niuen eta hor egiazki ikusi ditut. Zinez Ammes bada, bikaina da. Ez dut partitzeko heeirik, hainitz gauza ikusi eta ikasi ditut. Rapor ala lang par exemple? Ah ouais, mais la langue c'est choquant Euskara arabia ja baino hobekide. Ikasteko gogo emaitendu. Bi personne euskara, ari dire la lick sur la chian chartseko gogo emaitendu. Toulouseen adibidès oxydanda gazentsuten. Hemen euskalen nortasuna está antzia. Leur leur origine ça c'est sûr. Oui, le basque c'est on un peu de l'allemand mais